For 28 af Ligaens mandskaber er offseason blevet indledt. Svingdørene har været på overarbejde i flere organisationer med nogle overraskende farvel til, til flere trænere. Vi øh, tager et kig på nogle af de nyeste ansættelser rundt omkring i Ligaen her i denne første del af vores første offseason podcast, hvor vi anden del ret retblikket frem mod weekendens konferencefinaler. Og øh, Henrik, velkommen til. Tak for det. Det har jo været en... Øh, et par begivenhedsrige uger, vi har, vi har haft her siden, øh, siden afslutningen på, på den regulære sæson. Øh, syv træner øh, fyringer eller udskiftninger, eller hvad, hvad vi nu skal kalde det med, med de her øh, gensidige beslutninger om at træde tilbage. Ja, nu ja, hos, øh, man bliver ikke fyret med. Ja, med, i hvert fald. Nej, ikke, ja, øh, det, ikke det, så tit. Det er gensidige opsigelser. Ja, og så, og så en DCD tilbagetrækning i uh, Doc Bills, ja, ja, uh, men ja, og nu, nu nævner jeg også så uh, Doc Marone og Bills, og lad os da bare, um, nu er, hvor vi lige prøver at kigge på, på nogle af de ansættelser, der er kommet. Der er jo fire klubber, der har fundet en, uh, en ny head coach nu her, det er Bills, Jets i AFC East, og så har vi jo så uh, de to b Area hold i, i Raiders og 49ers, der også her. Har fundet deres kommende head coach der er, der er rygter omkring nogle af de resterende hold Og forholdsvis Sikre meldinger omkring Bears hvad de agter at gøre Men der er ikke noget officielt endnu Så lad os i første omgang her holde os til, til de fire hold Hvor vi kender den, den kommende head coach Og lad os da bare starte With Bills Der jo har, øh, har ansat øh, Rex Ryan som, øh, som ny head coach Efter han jo rent faktisk blev fyret øh, At Jets hvad, øh, hvad mener du om øh, om, om den ansættelse Bills har fået lavet der er ikke nogen tvivl om at efter min mening så er det fire hold nu man sige at Bills er også det eneste hvor at de topposterne altså både cheftræner og de to koordinatorer, de på plads af de fire hold der men der er heller nogen tvivl om på mig at det er, det er dem der suverænt ser ud til at komme bedst ud af det de fire hold der Rex Ryan er efter min mening en rigtig rigtig dygtig cheftræner har vist det at flere år ført dem til FC final og flere år i træk Uh, Greg Roman har de hentet som offensiv koordinator, synes at jeg er meget, meget kompetent fyr. Uh, og så denne Thurman synes jeg også er en dygtig defensiv koordinator, men det er måske lidt mere. Regel altså, er det jo nok Greg Ryan, der kommer til at kælde spillene. Uh, Ryan kender divisionen, Han uh, Bills har i forvejen, de har en stærk offensiv linje, de har et udmærket løbende angreb, de har et stærkt forsvar. Så mangler den her quarterback, men altså, kan de sætte ham ind? Så jeg, jeg synes, det ser rigtig af det ud Jamen, jeg, jeg er inde i meget langt hen ad vejen. Altså, hvis der var noget, der ligesom holdt det her Bills job tilbage fra at være attraktivt, så er det jo det faktum, at der er et øh, kæmpe spørgsmålstegn på quarterback-positionen. Måske det største spørgsmålstegn i hele ligaen. Altså, Kyle Orden har indstillet karrieren. De har ikke noget første valg i år, og de har E.J. de bænket fortjent. I den her sæson, og Jeff Toole som de eneste quarterbacks på deres roster i det øjeblikket Det er en stor opgave, der venter hvis for Greg Roman Hvis ikke de finder en eller anden veteran, der kan tage over Men det er jo så også, at man må, man så må sige, jamen Beatles vælger vel at tænke langsigtet her de, de, de går nok ikke efter, at Rex Ryan, han skal gå 9-7 igen i, i den kommende sæson Eller at han skal føre dem til slutspillet i den kommende sæson ja jeg allerede ja han, har, han lovede også et, et par Super Bowl-tikker. Er det egentlig de, ikke meget sjovt, fordi de sidste to år, tror jeg, det er, hos Jets, der har han altså bare kunnet mærke at de sidde brændende under sig, fordi der har han ikke kommet med de der meldinger. Første dag i sit nye job her, så lurer han, at de kommer i slutspil. Ja, men det er jo så også en tilbagetrækning i forhold til, hvad han tidligere har sagt. Altså, han snakker jo ikke Super Bowl her. Nej, ja, det er du ikke. Her går han selvfølgelig. Ej, her, men, her går han jo bare efter at stoppe den her slutspil der nu er på... Men bare at komme tilbage til det, du snakkede om, så kan man også Altså, nu har de fået styr på både cheftræner og øh, den norske koordinator. De har jo fra nu af, eller de er, fra, de er blevet ansat på nogle dage siden, og så, altså, de har rigtig god tid til at sætte sig ind i, hvem er det egentlig, de vil sætte på som quarterback? Og nej, det er selvfølgelig en kæmpe, altså det, jeg tænker bare, at det er måske også attraktivt at få det job, fordi man netop selv kan vælge sin quarterback. Normalt, der følges en cheftræner og en, og en quarterback, og her der bliver de jo ikke, ikke på nogen smule. Og nej, selvfølgelig er det ikke at foretrække, at man ikke har i første runde, men, men, men stadig, altså Hvorfor skulle Wilson fundet i tredje runde, Brady i 6. runde osv., så det kan sagtens for sig gøre jo Ja, så er der så lige styrken af den her quarterback-overgang, men det kommer, det kommer vi til senere i den her off-season oh. uh, <laughs> men, men jo, ja, altså der, der, Jeg synes, der er meget, der kunne lide ved, ved det, Bills de har gjort her Altså, de har fundet en, en head coach, der Altså <laughs> nu har han fire kampe om året Hvor han går ud og har et Super super tæt mandskab Altså vi, vi, vi har set hvad Jets De kunne gøre mod, mod Patriots i år Altså to ekstremt tætte kampe Mod et hold der står i konferencefinalen Hvad kan han ikke få til at gøre Mod Jets der jo rent faktisk fyret Rex Ryan det, Som han også pointerede til sin øh, Første pressekonference af spillet. Så det er første gang i karrieren han er blevet fyret. Så, og han, øh, han har nok noget, han gerne vil bevise i, i de kampe, og okay. han kender divisionen ud og ind, og han har fundet en, en, en dygtig offensiv koordinator, der, der har stablet et, et meget effektivt løbespil på benene hos, øh, hos 49 igennem de senere år. Man kan diskutere lidt med Kaepernicks udvikling, men han, han er dygtig, men det, det ting, er meget, meget kan man ikke tage fra ham. Og Dennis man jamen han kender jo systemet. Selvfølgelig... De kunne jo have holdt fast i, at James Schwartz, der gjorde et øh, glimrende arbejde med, med Forsvaret i, i den her sæson. Ham Rex Ryan var måske ikke lige øhm, filosofisk på, øh, på linje med hinanden i forhold til... Øh. Det tror jeg simpelthen er først om, at man ikke vil have to alfahander, der clasher. Det er jo ja, både, både det, men også er selvfølgelig, at det, det er forskellige defensive filosofier, de har. Men der er også jo, helt jo. klart noget, noget alfahander i, i begge de her to, der, der kunne blive et problem. Øhm, men... Bills har jo været 3-4 forsvar før, så på den måde bør omstillingen ikke være alt for svær. Ja, det synes jeg faktisk også, at det er meget skægt, at det, øh, det kan vi også komme lidt tilbage til måske, men at senere på, der har været en overvægt af, af offensive træner, øh, offensiv nye cheftræner. ligesom at hvad nu har noget af de hold, som så dengang ikke ansat, nu skal vi lige hvad hedder noget svare tilbage på det, så nu ansætter vi defensive træner. Ja, fordi alle de her fire hold, vi skal omkring nu her, det er jo altså defensive headcoaches, ja. de har hentet. Og lad os, lad os hoppe videre i, i teksten til Rex Ryans gamle mandskab, Jets. De har jo hentet øh, en, du kender ganske godt, øh, Todd Bowles, øh, den nu tidligere defensive koordinator hos øh, Cardinals. Jeg har hentet ind som headcoach, de har hentet øh, Mike McCagnan. der var øh, hos øh, Houston Texans og er anset... Øh, vi kan lige så godt indrømme, vi kender ikke ret meget til ham, men han, ud fra hvad, hvad jeg sådan har kunne læse mig til, så, så er han anset som en, en rigtig dygtig evaluator. Efter de nu havde John Etzik, der jo var en uh, salary cap specialist primært, så, så er det måske meget godt at, at fokusere på og rent faktisk hen, have en general manager, der er i stand til at, at, til at vide, hvad han laver, når, når det kommer til at vælge spillerne. Ja, jeg tror også det er det der, der er filosofien bag ham, at man, altså Texans har jo i, i mange år faktisk været dygtig til at drafte og til at hente free agents ind, så han, det, man kan også sige er han måske ikke så meget med at gøre, hvis som han har stået for college delingen af deres scouting-system, men, men i hvert fald han har han har hjulpet dem til, til nogle gode drafts øh, og så henter de en øh, ubrodt cheftræner. De henter, som henter formentlig, det er ikke helt officielt nogen, men formentlig en relativt øh, ung, de fandens Casey Rogers, hedder han. Så lidt dem et eindekontures, og Vikings. Så han er i hvert fald med eter i år. Og så er det et ganske vist en rosineret Ral Chang som formentlig bliver offentlig koordinator også, Men altså pointen med at hente de her. De her øh, lidt yngre, lidt uprøvede kræfter, som kan vokse sammen, det tror jeg har været filosofien omkring deres, hele deres set her. her. Mm, ja, og, og jeg, jeg kan egentlig godt lide ansættelsen af Changeli, li forudselig den går igennem nu her, altså det er, øh, det er et suspekt angreb han, han overtager, det er vist den, øh, den pæneste måde, jeg kan sige det på. Der, der er nogle spørgsmålstegn, især på quarterback-positionen, ligesom, ligesom hos Bills. Men Chang har altså stablet nogle ganske produktive angreb på benen, øh, først hos øh, Chiefs med Tyler Thigpen som øh, quarterback, og så også hos, øh, hos Bills her, da han, var, da han var head coach der med Patrick. Fitzpatrick. Øh, Stevie Johnson havde 3.000-årsæsoner i tre sæsoner med Galey. han har ikke haft en 1.000-årsæson uden Galey. Øh, CJ Spiller havde sin bedste år under Chang også, og, øh, Altså nu får han et, øh, et angreb, der jo har en dynamisk trussel i han i ham, men de holder fast i ham fordi det kan der måske være lidt tvivl om, han, han er rimelig dyr at holde fast i. Og en Eric Dagger, Chris Ivory, altså der, der, er, der, er nogle, der er nogle spændende brækker, der, der mangler mm. en quarterback, men Changeli har jo vist sig i stand til at et system på benene, der, der kan skabe en produktiv quarterback, så på den baggrund kan jeg egentlig meget godt øh, lide den ansættelse. Og så kan vi jo sige, Todd Bowles har jo vist hos så at han er en, en dygtig defensiv træner, og så de har, ja, de har Henrik Casey Rodgers ind som defensiv koordinator, men det er jo nok Bowles, der, der har mest at sige i forhold til forsvaret, lidt ligesom Rick Ryan hos, hos Bills. Ja, det det Eller hvad? det hvad? Synes, synes, synes jeg er et godt spørgsmål. altså Rex Ryan, han, øh, han har ligesom også bevist det her med, at han kan styre både chef, er, og, hvad chef hænder og de facto koordinator. Øh, det har Boaz trods alt ikke. Jeg ved ikke, hvordan han har tænkt sig at gribe dem, men jamen, han, altså, han er sådan en meget selvstættende fyr, Han øh, taler ikke i store vendinger og gør ikke rigtig, altså han er ikke, er ikke særlig ved, sådan noget, dynamisk og se på, sjov og se på, at se på, at se på at den den skyld. Han, øh, han, han er en modsætning, en modsætning til Rick Ryan. Ja, faktisk lige præcis sit modsætning til ham. Så øh, det, jeg ved ikke, om han, han helt overleder spilkaldet altså. til. Nå, et eller andet sted også ude for, at de nok samme filosofi ham og, og altså både skal der var sammen på Stavens for nogle år så. Mågen øh, næsten ud for, at de har filosofi, og, altså, jeg har nogenlunde samme filosofi. altså jeg kan faktisk meget godt lide det der med, at øh, jeg prøver at se bare, at bols, det er jo en kastrof, øh, jeg ved, Men det er jo så hvad der er. Øh, jeg kan meget lide det der med, at de henter de her de her um, hotshots, om man vil. Ind på den defensive og du som manager, og så tager jeg den her rutinerede brev, som man I et eller andet sted vil lære nogenlunde græn, for at det bliver nok ikke helt katastrofældet Okay, lad os hoppe øh, hop fest på, til øh, Oakland Jack Del Rio, som, øh, som ny head coach, ja. det ligger, de ligger ikke øh, på nødvendigheden Du ligger bare på Hvad siger du? Du ligger bare på Oh ja, lige om et øjeblik <laughs> Det ligger endnu ikke rigtig fast, hvem, øh, hvem Del Rio han henter ind som koordinator. Øh, Der er noget snak om, han måske vil prøve at få fat i Mark Trestman og øh, Mike Smith, altså to fyrede headcoaches fra, fra den sidste måned her. Øh, og det, det kunne være et par, øh, par spændende trænere at få fat i, øh, vil jeg da sige, til Del Rios forsvar. Og det, er, det er nok også så langt, jeg er villig til at, til at tage Del Rio i forsvar, fordi jeg, jeg er ikke imponeret. Øh, jeg, jeg er jo som, som Coles fan Har jeg jo øh, stiftet bekendtskab Med Del Rio i, i årenes løb Da han var øh, Da han var øh, head coach hos Jaguars og han har jo så været Definitiv koordinator hos Broncos I den tid, Peyton Manning Som jeg jo som de fleste nok godt ved har, er, er ret glad for I den tid han nu har været hos Broncos så Del Rio har jeg jo ligesom haft mulighed For, for at følge og, øh, Jeg vil sige til Del Rios forsvar At noget af det bedste Broncos egentlig har spillet som, som mandskaber I løbet af de seneste år Det var faktisk i de kampe hvor han var inde Og agere head coach i, Mens John Fox han var ude med, med Nogle hjerteproblemer. problemer der, der leverede de faktisk nogle, nogle rigtig gode kampe Og Del Rio har vist sig i stand til Gentagende gange at sætte sit hold op til, til kampene mod nogle af de store mandskaber Inden for divisionen Der var ikke noget Jeg som Coles fan Brød mig mindre om, end at skulle møde Jaguars i de år, der Rio han var der Fordi det menneskab, det var altid klar til kamp det var, det var lidt ligesom Rex Ryan ved Jets mod Patriots Det var bare, det, det, det. var aldrig let øhm, Til gengæld, i stort set alle andre kampe, der var Jaguars et middelmodigt hold og De kom i slutspil to af otte sæsoner hos, øh, under det Rio De vandt godt nok i gennemsnit omkring otte kampe Men... Det var lidt det her, altså det var et hold, der aldrig rigtig var rigtig dårligt Men det var også bare et hold, der aldrig rigtig var rigtig godt Det, det var sådan lidt jeg, jeg har flere gange kaldt det Del Riven en, en fattig mands Jeff Fisher Fordi Fisher han er også i stand til altid at sætte sit hold op til og Se hvad St. Louis Rams de gør i NFC West i det her år Men det er også bare et hold, der, der ofte mangler det sidste set over en hel sæson Og... Jeg synes Raiders var egentlig et, øh, et relativt attraktivt sted at komme hen i den her offseason De har nogle gode byggebrækker på forsvaret og på angrebet De har masser af capspace Så er der selvfølgelig det her at det er Raiders Det er det sorte hul hvor alt bare går galt på en eller anden måde Inden for de seneste 10-12 år Og man kan være i tvivl om hvor de har Reggie McKenzie fremadrettet Men talentmæssigt synes jeg der var... Der var en del at komme efter. Og det undrer mig lidt, at Raiders de til sidst står tilbage med et valg mellem tilsyneladende Jack Del Rio og Tony Sperano, der burde være mere attraktive navne at komme efter. Okay, jeg vi gerne have ønsket mig noget mere, men til gengæld, hvis han får fat i Trestman som offensive koordinator og Mike Smith som defensive koordinator og overlader det til dem, fint med mig, så, så, så er jeg mere positivt sømt. Altså, det er noget af det sidste, at du siger med, at de skulle tilbage, med til Rear burner. Jeg er lige så svært at, at tro på det, som du har, og jeg jeg, siger, jeg, det, som er, at jeg er næsten sikker på, at der må være nogen, der ordentligt ikke kender ting. Det kan bare ikke være rigtigt. Altså, det job må have været mere at Men det er selvfølgelig, hvad det er. Altså, nu er Jack Rear ansat, ansætter, og jeg har ikke den... Jo, til dels skal jeg godt føle, hvad, hvad du siger, men... Jeg synes også bare, at han fik vire ud af, at en gene, de egentlig var... Altså, jeg synes ikke, han havde noget specielt godt arbejdsmateriale. Øh, hverken på, øh, på, øh, på rollet og, eller de andre trænere. Det er selvfølgelig til dels hans skyld. Det er godt klar over. Men jeg synes faktisk, han fik ja, en tæt portsmæl ud af dem. Øhm, og så også bare som du... Altså, det er hele tiden med mit forhold øh, omkring det her, at øh, jeg var overstået over, at det var Del Rio. Jeg havde forbindet, at i deres situation med en ejer, der skal træde ud af sin fars køkke, og en general manager, der er øh, Og i som du også siger, relativt attraktivt job. Jeg er så vidt, det de lige en stor kanon, det synes jeg trods altid ikke til Jack, der ville jeg jo er. Men når det så er sagt, altså det er for, at en god, måske endda lidt undergod, rigtig god øh, cheftræner, han simpelthen bare omgiver sig med, med så dygtig og kompetente folk, så det hele giver en succes alligevel. Og jamen, Mike Smith, han er, han er virkelig dygtig defensiv træner, har han vist før. Og Mark Tressman har vist sig som en meget, meget innovativ, lidt nørdet ganske vist, men i hvert fald innovativ og optimistiv Så hvis de to kommer ind, så kan jeg sagtens se det her blive en succes. Ja. Ja, og Mike Smith har jo... Øh Altså han har jo været hos, øh, hos Fadcon siden, øh, siden 2008, men han har jo, han var jo defensiv koordinator hos Jaguars før han kom til, til Fadcon, så han har jo været defensiv koordinator under Del Rio før, mm. øh, dermed derfor er, den, er det jo også en, en logisk øh, slutning, at, øh, eller i hvert fald en sammenkædning, at, øh, at, at Smithen kunne være i spil til det her job. Mm. Men som sagt, det, det ligger ikke fast endnu, at, at han får det, og Del Rio kan sætte noget udlægge det fuldstændigt. Uh, <laughs> uh, 49ers! Har jo øh, til nogens overraskelse, og så måske alligevel ikke rigtigt, øh, valgt at øh, få frem Jim Tomsula fra defensive line coach til head coach. Altså, overgik jo <laughs> den defensive koordinator, fik fandt jo i, i kampen om, om jobbet. Det, det er jo ikke så tit, man ser, at, at man vælger en positionstræner over en koordinator, hvis man får frem og indenfra. Men Tomsula er jo internt, i hvert fald i 49'er, så er han jo et... Øh, det utroligt hot navn, og øhm, det var jo også ham, der, der overtog jobbet midlertidigt som head coach, da de fyrede Mike Singletary for, for nogle år siden, og vandt den ene kamp, han nu styrer sig, og han har jo øh, den bedste record i den ers historie som head coach med han er faktisk 100% af, af, og procent. Ja. En af kun to trænere ever i NFL historie, der har det. Ja. Øhm, og som Sula han har så hentet uh, Jason Tarver ind som uh, defensiv koordinator hos uh, Raiders Og der går rygte om at han måske vil prøve at hente en uh, Rob Tchetsinski, uh, den tidligere Browns head coach Tidligere offensiv koordinator hos Browns <laughs> og Chargers um, Og PT er han jo uh, offensiv konsulent hos, øh, hos Colts men at, at han måske bliver offensiv koordinator hos Fortune 1. Altså, det kunne måske være godt nyt for en Vernon øh, Davis, da Tchaikovsky, han jo også er, han er tidligere positionstræner for tight dance og har været med til at skabe nogle, nogle yderst produktive Tight dance i, i løbet af sin tid. Hvad hva, hva, hva vil du mene om, øh, eller hvad vil du sige om som Sula Først og fremmest, så, så vil jeg sige, at det i hvert fald for mig er det overhovedet overraskende, fordi som Sula har øh, det mange år som han, han har været Jerks mand, altså jer øh, holder han fordelne. Han har været hans mand. Og det kommer overhovedet bag på mig, at jer Jork ligesom. Altså det bliver det. Long story short. Øh, Jim Harborg, det er stort rimelig hurtigt klart af ham og Trymborg deres general jeg ikke kunne. Mølke, Jer Jork vælge, han valgte sig at gå med Trymborg, hvilket for mig også indikeret, at så vil han næme hele hardcore som altså har både uh, offensive coordinatoret Greg Roman, og defensive coordinatoret til Big Bang uh, Så so på den måde kommer det overhovedet ikke bag på mig, at, at er uh, head coach. Og jeg synes så, at det var meget mærkeligt, at han valgte hardcore over hardcore med den her er Jeg synes, at det her, Tomslam, han er en kompetent træner, og han uh, Ja, er vældet blandt spillerne, så det kan godt blive godt, men jeg synes bare, at det de har mistet ved det, altså i sags tur, Jim Harbaugh, Greg Williams som jeg ser, eh, Vic Fangio, har ah, de mistet, de har eh, også mistet deres defensive linecoach, Mike Salari, og de har i princippet også mistet deres defensive linecoach, uh, Jim Thompson. Uh, det de mister ved det, det, det bliver altså svært at gøre om igen, at de, de har hentet eh, Washington's Offensive Line Coach, ind til til overtager fra Mike Solare, og det synes jeg godt nok er endnu været et skridt nu. Og så bliver det, hey, man, så du nævner de her kandidater til, til coordinator og ja, de, de lyder da spændende, men det er altså ikke, det er min mening i hvert fald, det er ikke kun et bomuller, men det er det mest. Nej, Nej jeg, er, jeg er enig langt hen ad vejen med, med det her. Altså, som Sula, han er jo, som som, som man nævner, han er jo et tit mand men... <sighs> som ligesom ret vel, klar til at rette ind og sige Ej ej og acceptere At det måske er lidt mere topstyret End, end, end mange andre steder Men det er meget at de, har, de har givet afkald på I, i den her sæson eller den her Og jeg kunne godt se Jeg kan godt se Tom få succes på sig, Men jeg kan også godt se ham få en, en svær første sæson som, som head coach Okay Det var øh, de fire stillinger vi som ligesom har fået øh, Fordelt så, øh, så har vi jo yderligere Tre ledige i i øjeblikket uh, Hos Denver Broncos der er jo noget overraskende valg Der fyre uh, John Fox, der, den var der ikke så mange der lige havde set komme for uh, To uger siden bare uh, Atlanta Falcons der jo, der jo valgte at sige farvel til, til Mike Smith Og så Chicago Bears der, har, der sagde farvel til Mark Tresman. Bears har jo uh, fundet en uh, general manager i uh, Ryan Pace Der er hentet hos uh, New Orleans Saints og de vendtes jo så at hente John Fox ind som, uh, som head coach ja. Hvis de henter John Fox, hvad, hvad vil du mene om den ansættelse? For det første så synes jeg det er yderst unøgt at hente en defensiv ring Det, det er det der skal godt ned ved første og fremmest hos deres hold Det er jo også at sige, John Fox, Det um, altså Ryan Pace er uh, Udover at være den yngste gentleman der i hele NFL, så er han relativt grøn og derfor så kunne det måske være fint over at hente en lidt mere rutineret træning. Jeg vil så også sige, at det, ja, det kom bag på mig, at uh, Danmark var fyret John Fox, men han har bare ikke leveret varen. Altså de har, de har hentet rigtig mange dyre spillere, end jeg har mange dyre træner, end de har været i skudspillet, jeg vel, men de har altså ikke nu ikke har godt, men de er altså endnu ikke guldet. Uh, han har simpelthen bare ikke leveret varen, og det er mange år siden, at han leverede af varen hos Carolina. Um, jeg siger ikke, at han er en dårlig træner, selvfølgelig er han en meget, meget dygtig og kompetent træner, men jeg vil nok gå en anden måde over for Chicago, men, men altså fornuftigt nok ansættet, hvis det kommer til sig. Ja, øhm, hvis, hvis vi så tager Broncos, altså man, man må jo, man, man kan jo mene om beslutningen om at fyre John Fox, hvad man vil, men om ikke andet, altså det, det vidner da det om en, øh, en beslutningstager i John Elway, der øh, der ikke er vi til at gå på kompromis med, med noget som helst, altså, det Fire slutspilsoptræderne under John Fox og en zoom-balloptræderne, det er, det er ikke acceptabelt. Det, der skal mere til. Det, det, det er store krav for mange. men det er det, men han blev også hentet ind. Både John Elway, John Fox, højt. Uh, Peyton Manning og alle de her, og alle de her superstjerner de bliver altså henvendt inden for min Lige præcis jeg, jeg, jeg er helt enig Og det, derfor er det jo altså. Men man må, man må give ham kredit for At han, at han, at han ikke er bange for, for For at tage chancen her altså, han, han kunne fortsætte med det sikre i John Fox Men han, han har ligesom konstateret jamen John Fox han er en dygtig træner Men han er ikke dygtig, dygtig nok til at få os hele vejen mm. Så nu prøver vi noget andet Og så må vi se hvordan det går om det så bliver med Brock Osweiler eller Peyton Manning, det, det må vi så se. Eller med en helt træde. Hvis ikke det bliver Peyton Manning, så håber jeg, at det bliver noget helt træde. For Brock'n udskyld. <laughs> uh -huh. Og Falcons... Der kan vi jo så nævne, at... Uh, den umiddelbare favorit der, det, det ser ud til at være uh, Dan Quinn, uh, Seattle's uh, defensive koordinator. Han kan jo ikke blive ansat før Seahawks er færdig i slutspillet Men lige nej med Falcons. Vi kan lige tage. Man kan vel godt sige, at de tre største kandidater til alle jobs. Det er Dan Quinn, direktørkoordinator CEO, Tør Law Stand, hos Lyons, Adam Gates, offensive coordinator hos Broncos. De er kandidater til alle tre jobs. Dan Quinn, Tør Law mener jeg er ret kompetent, og Adam Gase kan ikke lade være med at tænke, han er i et flag op Vi har selvfølgelig ikke noget insight overhovedet omkring de her trænere. Vi kender dem jo ikke som personer på den måde, som hånden kommer til at gøre. Det er jo derfor, at de Joklen selv er der. Øh, men på det der er... Jeg er faktisk nævne en helt anden gennede dag. Jeg håber så meget, at de giver deres special team koordinat at kigge sammen chancen. Øh, han har bare været kandidat til forskellige chef, nu i flere år. Og med det succes, som John Harbour har haft Ravens, så jeg bare, det virker helt oplagt at indsætte en prøve med en special koordinator. Man kan så sige, at der, igen, vi har jo ikke den her viden omkring omkring folk. Og man kan ikke lov, hvis give Armstrong bare bliver brugt om mu niveau. Og sådan her, synes jeg er lidt sårlige regler med en 1-9 minutter skald til job som sagt. Så jeg må tage den chef man kan jo ikke helt lavar, og vi så bare bliver brugt som en slags klug og uddyr til det. er det, så er vi velkommen til at sige, at. Der er jo så i Terrell Austin, er der jo en anden øh, sort træner, der, der også er, er til samtætterne. Oh, oh. men, men jo, det, det er altså, måske ikke lige nødvendigvis i år, men tidligere år kan han meget vel have, have været det. Ja, det Og er det gerne, det er jo, jeg synes bare, det, det, det, det kunne også. Jeg har flere år tænkt at han, han lyder i hvert fald til at være rigtig spændende. Så jeg synes, det kunne være interessant, hvis han fik chancen, men det gør han nok ikke. vi kan jo nævne, at øhm, ter, netop Terrell Austin, et af hans pitches til, til Falcons, en, en af hans måder at prøve at få et job på, har jo angiveligt været, at han, at han vil prøve at hente Adam Gaze ind som offensiv koordinator, hvis det lykkes. Det forudsætter så selvfølgelig også, at, at Broncos ikke selv ansætter Adam Gaze som head coach, hvilket der jo er lidt, lidt snak om også. Hvad man kan sige omkring Dan Quinn, som jeg synes er, altså jeg synes, han er rigtig spændende, han, er, han virker, han virker sgu kompetent nok, men jeg øh, altså, er begyndt at, at kigge frem mod øh, ja, for det første her 10. marts der åbner free agency der er mange hold der vil stå klar med men, men øh, nærmest en blank projekt til det værste spillere på første dag øh, i dag faktisk øh, er der sidste tilmeldingsfrist til draften der har de så 72 timer uderligere til, til at trække den tilmelding tilbage igen hvis de vil det Øh, men altså, optagten med East-West Ryan Game er allerede begyndt nu her ja, med de her, altså med, med de forskellige, ja, øh, øh, yeah, all-star-sessioner, yeah, all eller hvad man skal kalde det, op mod draften, så årsiden er begyndt, og Dan Quinn kan altså først tiltræderen at sige Oxford ud, og det der er der jo ikke rigtig nogen, der ved, hvad de gør, øh, så ja, jeg tror også, at det, det kan meget vel spille ind, at nogle af holdene siger, de, det begynder at kryple fingrene på dem, for at få en ny uh, træner. Absolut. Æm, lad os lige, øh, som, som det er der sidste her i den her øh, gennemgang af træneren, også lige runde øh, Dick LeBeau hos øh, Pittsburgh Steelers. Mm. Han har jo været i NFL i, jeg tror det er 42 år eller sådan, hvis det, hvis det, kan, hvis det kan gøre det. Nej, det har været i 70'ers år, cirka. Ja, 100, 170 måske. <laughs> ja, er det, Æm, han har i hvert fald været i Ligaen i rigtig, rigtig mange år. Og nu har, nu har han jo så øh, sagt farvel til Steelers, om det så er en opsigelse, han er kommet med, som han umiddelbart selv siger, øh, eller om det er en opsigelse, eller beslutning om at gå på pension på samme måde, som da Bruce Arians åbenbart valgte at gå på pension, da han slap ud af Pittsburgh. Med han dog and... yeah. en fyring. En fyring, ja. Det, det kan vi måske ikke helt vide, men øh, det, det er nok, i sidste ende er det måske nok lidt en, en mellemting, hvor de, hvor de er blevet enige om, at det er nok bedst at prøve for os begge to nu her, og, og se om vi kan finde noget nyt. Stilers forsvar er gået en smule tilbage her over de senere år, og øhm, de er måske klar til at prøve noget nyt. og Nu har Lebow været. Øh, ja, han havde lige et øh, cheftrænerjob undervejs i, i Bengals, mener jeg, det var. Mm. Men, men ellers har han jo været koordinator hos Stilers i. Oceaner i år Så måske ja. han også er klar til at prøve noget nyt Og så kommer Cardinals jo umiddelbart i spil Skulle man, øh, skulle man mene Og det så er som koordinator eller konsulent Ligesom en som Moore er på, på angrebet det, ja. det kan man så ja. ligesom altså, For jeg lige at gøre den færdig med omkring Med, med hans dealers så så, altså, For det første, jeg synes det er meget sket, at han har været ude i en syge uge Og på det absolut kraftigste afviser Han gik på funktion Historien med det er, at det gjorde Bruce Arians Da han blev fyret endnu. Han sagde, at han gik på pension. Det gjorde han så ikke, fordi han er i anfald nu. Øh, så det, det synes jeg meget sket, at, at ja, de stiler gemer det lidt bedre. Under en, en pensionering. Anyway, øh, jeg tror også, at er rigtig meget sammen med, at de har. altså Mange af de prikker, som, som, øh, som stiler sig succesmedicin, de har haft succes med de sidste 7, 8, 10 år, måske endda de efterhånden ved at gå pension eller er ret meget op i årene, Derudover så Keith Butler, som nu er blevet deres defensive men som var deres linebacker-coach før. Han har altså nærmest... Altså, det har været en offentlig hemmelighed at han skulle være defensive efter LeBeau i de sidste 5-6 år, eller noget af den stil. Så jeg tror, at deres general manager, Kevin Colbert, han har simpelthen set, nu er det altså tid til at lave det skifte. Og det har så kostet til eller måske... Ja, jeg tror faktisk, du kan have lidt ret i, at der, der er måske noget gensidigt over det, men i hvert fald, ja, så kommer Carveland til spil. Jeg tror ikke på, at det bliver som koordinator. Det, for det første, så tror jeg, at det at, at Bo selv, altså man er 77 år, så, jeg tror, han, han han, det er stort ansvar, altså det er meget tidskrævende at være koordinator, og bare forestille mig, at han vil trække lidt ned og, og så få en eller anden rolle. Jeg tror også set fra øh, Bruce Arians side, at øh, hvis man kunne overføre det, man nu har på angreb, hvor Harold Goodwin er sådan en proforma, forma, åbenbart men med støtte fra en levende legende som Tom Moore. Så man kan overføre det til forsvar, hvor man, øh, altså rygterne går på, at de vil ansætte en indenfor, og efter min bedste, altså det gæt, men vi bedste gætte vil være, at det så vil blive Necrotone, der er defensive back coach. Um, hvis man gør ham ind, og så samtidig få den her, uh, altså, liven uh, lexikon. Læber jo ind, som en konsulent, ligesom som Moa var angreb. Det tror jeg vil være Arians, vil have Og jeg er jo ikke i også at Jeg vil helst, personligt, så jeg allerhelst ligge fan en men det sker nok ikke. Så... So, at LeBeau en udenkontinent, det synes jeg var rigtig Jeg kan lige tilføje, at LeBeau han blev valgt i 5. runde af draften i 1959. Mm -hmm. Spillede til 1972. Og <coughs> i den efterfølgende sæson, var han så special team teamcoach hos Eagles. Og han har været på en trænerstab hos en eller anden klub hvert eneste år siden. Han har været i NFL siden 1959. Så kan man øvrigt lige sige, at Cardinals i deres trænerstab, nuværende trænerstab, der har de en træner, der var træner, ikke spiller, der var træner i Super Bowl 1, og en, der var træner i Super Bowl 3. <laughs> <laughs> og nu kan de få en, der var spiller i... Nå nej, nej, dog ikke. <laughs> <laughs> øhm, dog ikke, nej. Han spillede trods alt, da Super Bowl 1 blev overforstået. Blev Ja, men det er jo også i, ligger jo lige for, altså Arians og Leboe, de kender en dem, så Precis. det er ulyst Og så er der også det ved det, at øh, det ved jeg, at øh, jeg mener, det var Tom Pratt, han er, øh, altså, han er 400 år. Øh, Min ud og andre der sagde det, der blev en at øh, det var småt også en problem, at Arizona varmt klima, at det er altid varmt. Det er godt at være gammel i Arizona. Det kan også være sådan noget, han tænker på lidt på. Okay, lad, lad os afslutte øh, vores gennemgang af, af trænersituationen. Der er jo mange flere end det her. Altså, der er jo et vælg af ledige koordinatorposter rundt omkring i ligaen også nu her. Dels som følge af udskiftninger i de her trænersager, vi allerede har set, så har vi jo, jamen hvis Seahawks de mister den kvinde, så er det jo en post, der skal udfyldes der. Vi har Jaguars, der har fyret deres offensive koordinator. Masser af flere, men dem, øh, lad, lad os holde os fra at diskutere dem, og så øh, lukke ned for, øh, for første del her, og i næste del vil vi så kigge frem mod konferencefinalerne.